А. М. Ем. Аркуш. Макулатури. Нема гіршого для історіографа чи біографа, як мчати на дикому, неприборканому коні, навпростець, через яри і пагорби, через лани і луки, все шукаючи битої дороги і ніяк її не знаходячи. Отак виходять із тим, хто взяв собі за мету записати для тебе, любий читачу, все, що йому відомо про дивовижне життя капельмейстера Йоганнеса Крейслера. Хотілося б почати так. У містечку Н чи Б чи К, якраз на Зелені свята чи на Великдень, Такого-то чи такого-то року народився Йоганнес Крейслер. Та ба, цей чудовий хронологічний лад не про нас, бо сердешний оповідач має під рукою лише усні, уривками зібрані відомості, які він мусить відразу ж опрацьовувати, щоб вони не стерлися в пам'яті. Як саме ті відомості збиралися, ти ще дізнаєшся, любий читачу, перед кінцем книжки, і тоді, може, вибачиш її уриваний характер. А може, й дійдеш висновку, що вона тільки здається уриваною, а насправді всі її частини зшиті міцною ниткою. Саме цієї хвилини я можу розповісти лише одне. Невдовзі після того, як князь Іреней оселився в Зіггард Свайлері, князівна Гедвіга і Юлія одного погідного літнього вечора вийшли погуляти в чудовий Зіггард Сговський парк. західне сонце, ніби повивало його з золотим серпанком, не ворушився жоден листочок, дерева й кущі. Застигли в мовчазному чеканні на вечірній легіт, який прилетить і приголобить їх. Тільки шемрить лісового струмка, що мчав по білому камінні, порушував глибоку тишу. Дівчата, взявшись за руки, мовчки ходили вузенькими доріжками поміж квітами, перебиралися містками через примхливі закрути струмка Аж поки вийшли в кінець парку до великого озера, в якому відбивалася гора Гаєрштайн з мальовничими руїнами, що займалися генудалині. Як же тут гарно, від щирого серця вигукнула Юлія. Зайдімо до рибальської хатини, запропонувала Гедвіга. Сонце пече, Хоч і хилиться до заходу, а з хатини середнього вікна краєвид на Гаєрштайн і ще кращий, ніж звідси, бо видно не всю панораму, а її частку, ніби справжню картину. Юлія подалася за князівною, тільки-но війшовши в хатину і виглянувши у вікно, Гетвіга пожалкувала. Що в неї немає з собою олівця й паперу, щоб намалювати пейзаж у цьому освітленні, яке вона назвала незвичайно пікантним.